to saying and זהו. מעדן ויניל. מעדן ויניל חזר אליכם עד לשעה שנייה. משה באולפן. אהרון פה. יוני בגן כאן. גם אני פה, כן. גם דותן פה. <laughs> גם אמירה לא פה, אבל אמירה מפיקה לנו. Okay. ואנחנו, כאמור, בשעה השנייה של תוכנית שגם היא, כמו השעה הראשונה, צפויה להיות מעניינת. מוזיקה טובה, הכל מוינילים. Uh, ואנחנו פתחנו עם הקרנבריז ועם זומבי, ויש גם סיפור מאחורי השיר הזה. כן, זומבי זה בהחלט, בהחלט uh, שיר מאוד מעניין, uh, גם סימל תקופה בעצם, וזה שיר uh, לא פשוט, אגב, ש... אני לא יודע אם מי... מישהו מכם ראה את הקליפ, אבל uh, יש איזה קליפ עוד מ-MTV, uh, מימים שבאמת ידעו לעשות uh, קליפים באמת טובים. לא חסכו שם שום דבר, זה קליפ לא קשה, כאילו, סליחה, לא קל לצפייה כל כך, כי בעצם מדובר, השיר עצמו מדבר בעצם על המלחמה עקובה מדם של המחתרת האירית בבריטים. <מת> כן. והשיר הזה נולד כתוצאה בעצם משני ילדים שנהרגו <מת> באחד מההיתקלויות שם, שהיו בטווח האש ופשוט נהרגו. ובעצם <מת> קרנבריז עשו על זה שיר, ובכלל... הרבה מאוד מהשירים שלהם זה על התקופה הזאתי, אפשר להגיד על התקופה של המלחמה הזאתי וכל ההרס, ותקראו לזה המוות, או הדברים הקשים. אז מי שלא ראה את הקליפ, מאוד מאוד, אני מאוד ממליץ לראות את הקליפ. מאוד, מאוד מושקע ובאמת מאוד יפה. כמובן, המסר שם מובן, מאוד מאוד חבל שאי אפשר את זה פה. וזהו, קיימבריז יש להם הרבה מאוד שירים יפים. לצערי הרב, אנחנו לא נשמע דברים חדשים שלהם. כן. אחרי שבעצם דלורס נפטרה לפני כמה שנים. כן. הייתה באמת אומנית מדהימה עם קול שקשה למצוא היום. שגם בשירה לא נעלם המבטא האירי. כן, נכון. אנחנו נמשיך עם... עוד זמרת מצוינת, למרות שעל זה יש חילוקי דעות, כי אני שמעתי כבר מבקרים שאומרים שהקול שלה הוא שטוח ושהיא משעממת, אני לא חושב ככה. אנחנו מדברים על דיידו כמובן. מה זה כמובן? מדברים על דיידו, כן? וזה מביא אותנו לעיסוק, תחביב שלך, תחביב מעניין, הייתי אומר גם די יקר, כן? כן. <laughs> אז בוא, בוא תספר. על התחביב, ואחר כך נספר על איך דיידו נכנסת לסיפור הזה. יפה, אז התחביב, בעצם, כמו שאתם יודעים, אני אספן תקליטים. יש לי כיום 7,400 תקליטים באוסף. יש לי חדר וואו. מוזיקה. אם תרצו, אתם מוזמנים כמובן לבוא, להתארח, אנחנו בשמחה נבוא. מתי שאתם רוצים. ויש שם את כל הז'אנרים, כלומר, זה באמת הולך מ... שנות ה-60, קלאסי, רוק, משהו כזה. אני, אני חייב להגיד, זה... התקליטים גם מוספרים כמו שאני רואה. כן, כן. מק... זה כבר עבודה... מקוטלגים. הרוב, סליחה, מה זה הרוב? כמעט חצי, כבר הצלחתי לקטלג. כן. אנחנו מדברים על עבודה של כבר שלוש שנים, משהו כזה. בוא. זה לא פשוט ללכת לקטלג אותם, יש לי מספרים על כל מדף ותקליטים. אבל כן, כמו שאמרתי, עוד יש לי את כל הסוגים, ולצערי רב הייתה תקופה, שנות ה-90, שוב, עוד פעם חוזרים אליה, שהפסיקו בעצם לייצר תקליטים, או בצורה ייצור בעולם פחד בצורה דרסטית, ולא לכל דבר יצא תקליט. ובארץ הפסיקו לייצר, בכלל, סגרו את הכל. נכון. אגב, עכשיו פתחו, לפני שנתיים-שלוש, כבר התחילו להדפיס בארץ. אם אני לא טועה, כן, כן. מעניין. עד כמה שידעתי, מעבירים את המאסטרים להדפסה בחו"ל. אז זהו, שאני קראתי שפה בארץ חזר, אני לא יודע אם זה יד ארצי או עם עוד מישהו, יש פה... בזמנו הליקון עשה את זה. נכון, כן יש משהו של הדפסה, לא נראה לי שזה עוד משהו ברמה של, אתה יודע, כמויות גדולות, ולכן אגב הרבה באמת שולחים לחו"ל. זה מעניין. זה מאוד מעניין. בכל מקרה, כן, אני גם החלטתי טיפה לחקור את הנושא, כאילו, איך אני מצליח... אם אנחנו נמצה את את זה, אתה הפכת למפעל של איש אחד. לא מפעל של איזה, אין לי מכונה, אבל כן, הצלחתי למצוא מישהו בצרפת ומישהו בהולנד, והחלטתי לשלוח לו חומרים. אם זה קבצי פלק, שהם, כמו שנקרא באיכות... אז תן, תן... לנו תן... את הסיפור, את המתודה מאחורי זה, כן? <laughs> אז ככה, המתודה, בעצם לקחתי אלבום שהוא לא יצא בתקליט, <laughs> או... או כנראה, רובם זה בדרך כלל הופעות חיות, דברים שלא יצאו. הרכבתי אותם לקבצים, עוד פעם זה דיגיטלי, זה לא, אין לי תק... את הקלטות מאסטריות, כמובן, זה לא ממש, עדיין לא באיכות של מאסטר. אבל לקחתי את הקבצים באיכות הכי טובה, תמונות שמצאתי, החלתי לסרוק, ושלחתי בעצם לאותו מפעל, וביקשתי שידפיסו לי את זה. זה לוקח לא מעט זמן. בדרך כלל זה בסביבות החודש, חודשיים, עד שאתה מקבל את זה. כן, אתה עומד בתור, נכנס לתור. משהו כזה. משתלם להם אז... להדפיס עותק אחד, שניים? זהו, שיש מקומות שעושים את זה עם עותק אחד, שתיים, לבקשות כאלה. הרבה מהמקומות, אגב, עושים את זה בדרך כלל לכמויות של 500 ומעלה. אז אתה צריך באמת לברור ולמצוא את אותם המפעלים שכן הם מוכנים לקבל הזמנות בודדות. יש כאלה, וכן, שלחתי את זה. זה לא זול. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על uh, הכי זול שמצאתי, זה בסביבות ה-80 יורו uh, לתקליט. Uh, וזה, הפעם, זה תלוי בכמה אתה שם על התקליט, uh, כמה רצועות, איכות, uh, תמונות, לייבלים, דברים כאלה, מה שאתה רוצה לעצב, הכל דבר אחר. עכשיו, ההנחה שלי שאם אתה לוקח משהו שהופיע על דיסק ורוצה להעביר אותו לתקליט, אתה בעצם מדבר על אלבום כפול. נכון. היום רוב הדיסקים, אגב, הם... מבחינת הזמנים שלהם, הם יותר מתקליט, כי היום תקליט באיכות טובה אתה צריך לשים 20 דקות לצד, כן. בין 20 ל-23 דקות. <אח> לכן בעצם אתה, רוב הפעמים שאתה תדפיס משהו זה יהיה על תקליט כפול, <אח> וגם המחיר יהיה ככה. עכשיו, בלי שום קשר לתקליט, יש לך בסוף גם עוד משלוח. כשהמשלוח אתה צריך להוסיף עוד איזה 30-40 יורו. וזה המחיר שאתה משלם. אז אנחנו מגיעים, בואו נאמר, לטווח של 100-120 יורו לתקליט, שזה מחיר גבוה מאוד לעותק אחד של תקליט. אז עכשיו אנחנו נשמע את התוצאה, אוקיי? עכשיו, קודם כל אנחנו צריכים לנזוף בידידנו יוני, כי הוא לא רשם על הלייבל את השירים, אז אנחנו מהמרים. זה לא רשם, זה חבר'ה. אז אנחנו מהמרים. אז עוד פעם, זה... נכון, אני מקבל את זה באהבה, כי זה, עוד פעם, זה מהמתקליטים הראשונים שאני בעצם... מאז uh, למדת. שלחתי, כן. וכן, עשיתי, אתה בסוף לומד, אין מה לעשות, אם אנחנו לא נלמד מהטעויות, איך נשתפר, איך בעצם נגיע לדברים הכי טובים. אז אנחנו הולכים על דיידו כן. עכשיו. זה דיידו בהופעה? זה דיידו בהופעה ב-2005 בבריקסטול בלונדון. אוקיי. יש את זה רק ב-DVD. אז אנחנו נשמע שיר, אנחנו מקווים שזה Here With Me. והיה ולא, נשמע מה יש. בדיוק. תכף נדע. תכף יוני יגיד לנו. Yeah, אם הימרנו זה. נכון, ואפשר לעשות, אתם יודעים, <laughs> <laughs> <שמתקל>. למלא טופס, <laughs> כן? בריקסטון <laughs> אקדמי, איזה מקום. כן. הייתי שם בשנות ה-80, ראיתי את הקלאש. איזה יום. מקום יש. מדהים. <laughs> כן. אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו עוד מצפים. אבל הקהל <laughs> מאוד... <אקל laughs> <בלי> uh, הקהל מרגע. <laughs> סימן שכנראה ש... תקל, אר. אר. כן. די, דו. די, דו. לא יודע, אולי זה הדרן בכלל. כן? הנה, היא חוזרת. בדיוק, כנראה זה... זה לא... זה לא... זה זה לא... זה לא... זה לא... זה אוקיי. אבל בוא נשמע מה ככה בשביל... אז זה בטח לא גם תנקי. לא, אבל יכול להיות שזה... אם זה הדרן, יכול להיות שזה אמתי. אני חושב שמשה החליט לקצר תהליכים, כן? כן. זה מה ש... Feel and stress Just try to call me Spend your time Waiting for anyone to see Do you have A little time for me You should stop for a while You will find me standing by Over here In the sight of your life I will hold you still Remind of all you've missed If you're out of time, that is Why do you still run when you go on with me? Life will pass you by when you move this quickly What can you see when spinning around? Do you have a little time for me? If you should stop for a while You will find me standing all they here standing by over here hearing your life I will hold you still remind you of all you missed if you have time then טוב, אז זה לא היה זה. זה. אבל זה היה יפה. זה היה פנות, היה בלי יפה. שום קשר, זה <אז> לא <שחלותים. אז> טוב, אני חושב שאנחנו נמשיך עכשיו עם עוד שני תקליטים לפחות שאתה הפקת. נכון. נקרא <אז> לזה ככה. הפקת ושלחת להדפסה, אז מוישה, מה דעתך על זה? או <אז> זה, זה, זה דרך דבר אגב דבר. יצא אחר כך בהדפסה בעדה, באוזן השלישית. זהו, שזה לא יעשה בהדפסה באוזן השלישית, יצא בהדפסה באוזן השלישית ואני הזמנתי אותו. אה, זהבה בן, אה, טיפת מזל, אלבום. אוקיי. Okay. הפסקול, אה, הוא, אפשר להגיד, אה, יצא בנדלתי בשנות ה-90, תחילת ה-90. על דיסק. על, לא, גם יש תקליט. יש איזושהי כמה הדפסות בודדות על תקליט. Ee, קשה מאוד להשיג אותם היום, ניסיתי כמה פעמים במהלך העשור האחרון לנסות להשיג. גם אחד שהצלחתי למצוא, רצו סכומים שהם מטורפים, בסביבות האלף שקל ויותר. ולכן המתנתי אה, לראות באמת אם יוציאו את הפסקול הזה חזרה, אתה מחודשת. אה, כאשר להוציא אותו להדפסה מחודשת, החלטתי שאני הולך להדפסה שלי. ותרצו או לא תרצו, זה היה, היה מעניין, כי... כשיצא האלבום טיפת מזל בתקליט, זהבה, זהבה בן הרי באה לעשות את הבכורה באוזן השלישית, אם אתם זוכרים. Mm -hmm. ואני הייתי שם, יש לי גם צילום עם זהבה בן, עם הכל, והבאתי לה לחתום. עכשיו, התקליט הזה, האלבום הזה ששלחתי התפסה, הוא היה משהו כמו חודשיים וחצי. הוא הגיע שבוע אחרי שסיימתי, ש, שבעצם הייתה השקה של טיפת מזל, ולצערי הרב לא הספקתי. לתת לזהב הבן לחתום. לחתום על האלבום הספציפי הזה, שבעצם האלבום היחידי כרגע שהודפס בהדפסה מחודשת אה, של הפסקול, טיפת מזל, זה בעצם זהב הבן עם זאב רווח. Mm -hmm. אז, מה נשמע, אז פאדר? אז הנה יש לנו כאן... פאדר, כן. פאדר. יעני, היא הבאה. היא אין כמו לשמוע את זהב הבן ב-3.24 ככה. מעניין קרות בוהות בגשר, אך לא רואות הן דבר. הביט בנהר תפילה צועי nice מזרעץ My fan paid Ugh My תקליט מאוד מיוחד, מעניין, מעניין מאוד. קודם כל, התקליט עבה יותר, נכון? וזה בגלל... נכון. ש... למה התקליט עבה יותר? כי זה, בש... זה ביקשת, זאת אומרת, שיהיה... אני חושב שזה הסטנדרט. זה, זה הסטנדרט היום? זה לא שרק סטנדרט. כנראה אותה, אותה, אותו חברה, מפעל שמייצר שם, אז אין לה תקליטים שיש מה יותר... כנראה הסטנדרט שלו זה 180 גרם. תקליט עבה. כן. בסך הכל הם משתדלים באמת לעשות את זה מאוד מאוד איכותי. Mm -hmm. וזה בסוף גם תלוי מה אתה שולח, בקבצים שאתה שולח להם. ברור. זה מאוד מעניין אגב, אני לא יודע מי ראה, או איך, גם מאוד סקרן אותי בעצם, איך הורטים את התקליטים. יש, דבר, זה מאוד מעניין בסוף שאתה רואה איזשהו פטיפון עם בעצם מחט מיוחדת, שיש עליה שני... רמקולים קטנים, ובעצם זה עובד לפי גלי קול, והיא חורקת ככה, שמאל ימין, שמאל ימין. Yeah. אתה, אתה נסעת על המפעל? לא, לא נסעתי. לצערי הרב, לא, לא יצא לי ניסוי לנסות. אז מה, אמרת, צלמו לי, אני רוצה לראות איך זה עובד? לא, לא, זה אני התחלתי לשבת ולראות, ואתה יודע, דרך האינטרנט, ויש לך כל מיני סרטונים ודברים, וזה, זה מאוד עניין אותי. כשהייתי קטן לא הבנתי, כלומר, בסוף קיבלת גוש פלסטיק שחור, שמוציא מוזיקה. Mm -hmm. איך הוא מוציא מוזיקה, איך יודעים לתרגם את זה כמוזיקה, ובעצם זה תמיד סקרן אותי ועניין אותי. כאשר עידן האינטרנט התחיל והמידע נהיה הרבה יותר, כמו שנקרא, קל להשגה, אה, התחלתי לשחק, אתה יודע, לבוא ולראות באמת איך, איך הדברים עובדים, איך, איך, איך הפאטיפן עובד, איך התקליט בעצם, איך מייצרים תקליט, mm -hmm. וגם עוד זה הולך מתקופת הגרמופונים. כמו שאמרתי, יש לי גם גרמופון בבית ש... שעובד? שעובד, כן, אני עוד 78. עובד, 78 עם בקליטים, אז לא היו את הקליטים, זה הבקליט. הבעיה שלו שברגע שהוא מקבל מכה קטנה ממשהו נשבר. זה, נשבר לרסיסים. רגע, <laughs> ויש לך שם יציאת אוקס שאתה יכול להעביר הלאה, או ש... <laughs> לא, <laughs> ו... זה? זה גרמופון, לצערי הרב. גם הפטפונים ש... של הווינטג' אין לך שום יציאת אוקס. נכון, בסוף נכון, זה אתה ודאי. מקבל uh, שני... Uh, בעצם את ה-RCA, או איך שאני קראתי זה 아, ב... אתה, ב מצמיד, נכון? אתה מצמיד מיקרופון חיצוני, והוא כן. מקליט לך את, <laughs> את זה. היום יש לך כל מיני פתרונות, אגב. לגרמופונים אין לך מה לעשות. גם הפלוטפונים הטובים, בכלל באים בלי pre-amplifier. נכון. אני, לפני עשר שנים אני העברתי מתקליט למשאב דרך כאלה RC, כן? אלא עם pre-amplifier, כי זה ככה ככה צריך להיות. נכון, אני גם, אני לדעתי הפטיפונים של הפריאמפ, הם מורידים טיפה באיכות. עוד פעם, יש באמת את המצוינים, אבל אין כמו ווינטג'ים בעצם. יש לי פטיפון מראנס מ-74, שעדיין קיים אצלי בבית. אצלי לו טיפה שיפוץ קטן עם די חברים, ומאוד מבסוט ממנו, מאוד אוהב את הצליל כן, מראנס באמת היו טובים מאוד של אותה תקופה. הם כבדים, הפלטה הייתה כבדה מאוד, שזה הוסיף המון בכל ההנאה של התקליט בצורה נכונה. עכשיו אנחנו נשמע עוד uh, תקליט שהוא uh, יצור עצמי, uh, וזה, uh, במקור זה אלבום כפול, נדמה לי. נכון. שיצא אחרי uh, רצח רבין, שנקרא שלום חבר. שלום חבר, כן. Uh, אנחנו נשמע uh, בשאיפה, כן? אנחנו uh, רוצים לשמוע את גידי גוב, שר הנסיך הקטן. ונהמר שהגענו לא ל... טוב, דווקא שמנו משהו אחר, אבל בסדר. <laughs> אתה רוצה שנהפוך, <laughs> או שנישאר? אפשר עכשיו. זה לדעתי אחד לפני שמנו פשוט. זה הרצועה הבאה. עץ השדה. זה בעצם הרצועה... כי האדם עץ <laughs> השדה זה שיר יפה, אבל לא כן. חשוב, עברנו כבר הלאה. האלבום בכלל עצמו הוא אלבום מדהים, ו... <laughs> <laughs> הנה. אתה רוצה לתת אותו מההתחלה, או שאנחנו <laughs> <laughs> <laughs> ניתן אותו? בסדר, אם אתה על זה. הנה הוא. בבקשה. לכל מי שלא השתכנע, כן, כן, אנחנו משדרים מ... מתקליטים. תקליטים, מ... כן. הנסיך הקטן. fa if she <laughs> זה הקלטה בכיכר, נכון? כן, כן. אה, טוב, אז שמענו שלושה תקליטים שיוני התפיס הזמין, הדפיס, וכל עותק הוא אקזמפלר. אחד, <אד> כן, אין יותר. <אד> ו... תגיד, אתה ממליץ לאחרים לעשות ככה? טוב, אני לא יכול להדפיס כמות של תקליטים, אלא אם באמת צריך לבקש בקשה מיוחדת, יש פה זכויות תוצאים, בסוף, אתה יודע, זה עותק בשבילי, לא בשביל, אתה יודע, לבוא... לא להפצה מסחרית. לא להפצה מסחרית, ברור. אני כן פה בא ואומר, גם בתוכנית שלכם, לכל היוצרים הוותיקים והחדשים, אני כן מקווה שאתם... תדאגו להוציא את האלבומים באמת המקסימים שלכם, גם על וניל, מה שלא יצא על וניל, להוציא אותו על וניל, יש, מה שפעם יצא... יש לא, מגמה כזאת. נכון, כן, יש, כן, יש, יש מגמה, מגמה, יש הרבה דרישה, אני כן. יכול להגיד את זה בטוח. אני שומע מחברים, רואה גם חבר'ה עם בעלי חנויות, יש דרישה מאוד גדולה. אני מאוד מקווה שזה יתפוס יותר תאוצה. תגיד, מה, מה בקנה? יש לך עוד דברים שאתה יודע שאתה רוצה להדפיס אותם על וינים? יש ויניל? לי עוד הרבה שהתפסתי, זה לא היחידים, כלומר, יש לי, כן. זה התחיל מפסי קול שלא יצאו בזמנו הלבנים, ואגב, היום כן כבר יצאו. כן. חלק, חלקם לפחות. Mm -hmm. אה, יצא לי להדפיס, יש לי עוד איזה שהודפסות, אבל לא זה גם יותר לועזי. לא אגב, הקרנבריז, מה ששמענו, אני אמנם היום, בחטף הזמן לא הצלחתי למצוא, כי עוד חלק גדול אני מסדר ומקטלג. אז יש לך אלוויניל. אבל יש לי את הוויניל, את הקרנבריז מההופעה ב-1994. Okay. אוקיי. אה, באסטוריה, בלונדון. Mm -hmm. באמת, זה... Yeah, אתה יודע, מיני. אני, אני מתחיל, מתחיל פה, משה, להתגבש אצלי אה, שעה של, אה, שתוקדש כולה לתקליטים כאלה. של הדפסות עצמיות. שאלה כמה, כמה, כמה, כמה כאלה יש כאלה. אה, כמה יש תוגע. לך? כמה okay. עשרות. לי יש לפחות בסביבות עשרות. ה... לא, כמה עשרות, או שבסביבות ה-15 היום okay. יש okay. לי הדפסות אישיות? Okay. אוקיי. אה... אז אם אתה תעשה עוד כמה בעתיד הנראה לעין, אז, אז, אז אנחנו סוגרים. <laughs> בשמחה. אה, ועכשיו אנחנו נלך למישהו שלא צריך להדפיס אותו במיוחד, כי הוא כבר מודפס. הוא המאסטר. תרתי <laughs> משמע. <laughs> <laughs> צביקה פיק. הנה. צביקה פיק. וזה מתוך אוסף להיטים. כוכבים מה שמנו? תקף, תדבר. את אלה סינדרלה. אלה סינדרלה. הייתה שמות של בחורות, לא? מרילו, אלה סינדרלה, עליזה וחנן. טוב, אנחנו יודעים שהוא היה... רינטיל. פלרטטן לא קטן. כן. ובכל כל דבר, גם אצלנו שהופיע בחברה, עשה ערב חברה, הוא כל הזמן רק נדחף בין הבנות, זה עוד לפני במובן שבת שפוטה. האחד. אמן. מאירה את די יפה הלילה אלה כמו סינדרלה סינדרלה אל תלכי הביתה אלה בא איתי ושוב דווקות עיניה ומבריקות צפתיה שוב הגיע הנסיך סינדרלה וזה היה צביקה פיק. אנחנו ממשיכים עם השירים העבריים. מגיע להם, אנחנו נתנו שעה שלמה לועזית בשעה הראשונה, אז היום אנחנו נהיה פטריוטים. חייבים לתת מהעברי, פה... יש הרבה יוצרים טובים והרבה יצירות מצוינות. כן. אנחנו הולכים ל"הכול עובר חביבי", "הכול חביבי". Uh, ואנחנו נשמע שיר אירוויזיוני. בשנת 1981. שיר לא רע, דרך אגב. Uh, לא, לא הגיע רחוק, אבל uh, הוא שיר יפה. Uh, יש סיבה מיוחדת שאתה בחרת אותו? גם כן אחד מהשירים, אני, אני פחות התחברתי לשאר השירים, mm -hmm. אבל uh, גם, עוד uh, פעם, זה תקליטי ילדות ש... לצערי, הרבה מהם לא שרדו. אז, אז אתה שחזרת את האוסף. <אז> אבל כן, אני הלכתי במשהו מי... כמו... 20 שנה. אז מה, אתה, היית צריך להפעיל את כל תאי הזיכרון בשביל להגיד, זה היה לי, זה היה לי, זה היה לי? לא את כולם. ברור. בסופו של דבר, היה לי את העטיפות, אמנם ריאות וקרואות, אבל היה לי טיפות וזה, אני אף פשוט שומר עדיין. אז זה היה לך רפרנס. היה לי רפרנס בדיוק לדעת מה, חלק מהם אגב לא היה רפרנס, הייתי צריך ממש להיזכר וזה לקח טיפה זמן. Uh, במשך הזמן, אבל הצלחתי אחרי כמה שנים לשחזר את כל האוסף תקליטים בילדות שהיה לי בבית. וואו. Uh, יפה. וכולם היום נמצא אצלי באוסף שלי. אז הנה, הכל עובר חביבי הלילה, ואני לא יודע, אנחנו מתקדמים ככה בצעד קל לקראת סוף השעה השנייה, אבל בכיף. מה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו כל המילים, כל הצלילים לילה לילה, מה שהיה, מה שהיה, מה שהיה, מה שהיה מה שהיה שהיה בימינו, מה שהיה, מה שהיה שאמרנו שנינו, כל הבילים, כל הצלילים. רגע, זה ביצוע מקורי בעצם. כן, קוד. כי אתה יודע, בארץ קצת הקלידו לטיפה שונה. נכון, זה מהאירוויזיון עצמו. זהו, זה. זה הקלטה מהאירוויזיון. כן. אנחנו נמשיך עם עוד שיר עברי, לא סתם שיר עברי, אולי אחד השירים הכי אהובים של יוסי בנאי, שיר ביוגרפי בעצם, חנן יובלו ילחין את זה, יוסי כתב ושר. אתה רוצה להציג אותו, שפשוט נזמין לפה יוני וסימון ו... ומויזה. ומויזה. ומויזה. נשמע. ואתה בינתיים תחשוב, מה אתה מביא לנו לאחר כך? זה בנאדם חוזר מפעם לפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. למה? למה שהעירייה לא כל הזמן היא מזיזה. רק את ההשפל. אז קשה ככה למצוא ילדות. אבל לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים ובירושלים אני לא צריך לספר לכם כמה שמזיזים לא זז. אך <אח> <אח> ירושלים, ירושלים מה אומר ומה אדבר על ירושלים שלא אמרו ולא דיברו ולא שרו ולא שוררו ולא זימרו ולא זמררו <אח> <אח> שמה נשאר עוד לומר ולדבר? <אח> לא, נשאר, נשאר אבל מה, שאחרים יאמרו מה שנשאר עוד לומר ולדבר ואני רק רוצה לספר לכם מה אמר לי מורי כשתלש לי את אוזני שתדע לך, מסיו בניי, שהחמור אפילו עם אוזן אחת נשאר חמור <laughs> לא כל שכן הבן אדם הבן אדם, אפילו אם יש לו אלף שנים נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם אלף שנים הוא תמיד יישאר בפנים בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד, ילד, ילד. וכאלה ילדים היינו שלושה, אני וסימון ומואיזה קטן. <עד> <עד> ולפעמים כשאני אקח לבתי, אני חוזר לסמטון. ילדותי אל נעורי שנעלמו עם השנים לחברים שלי האם הישני. אני חוזר אל הצבעים והקולות אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה אל עץ התות אל עפיפון אדום אדום קשור לחור. זוכר קולנוע רץ ביום יום, ומרחוק פעמונים של כנסיות, ואיך רדפנו על גדות אחרי יונים, לעוף איתם רצינו עד לעננים. הופגן נשעשועים על נדינותות, נשפן אמונים לכל הילדות, שיחקנו שמאל בסוס ארוך. וראשיות המלחמות היו מאז לא אמיתיות, היו ילדים Listen and 유튜� DARZAN singing tiếng» <Ethiopian> Das Pressör puppy היינו ילדים, וזה היה מזמן, אני וסימון, ומויז הקטן. אבל שנים מאז, עכשיו העיר גדולה, ניסים ולא שומעים, אפילו לא מילה, ומויז הקטן, לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני, כשאני אקח לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההון הישני. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני משימה במויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן is need I am his זהו, מחיאות כפיים למויזי הקטן. לחיות כפיים, גם ליוסי בגן שהביא לנו דברים טובים. שעתיים של דברים טובים. תראה מה זה, אנחנו כבר, יש לנו ארבע וחצי דקות בערך לסוף התוכנית. איך זה עבר מהר. אבל ככה זה כשנהנים. כשנהנים ויש מוזיקה טובה. ודאי. אז אנחנו כבר נודה שוב ליוסי שהביא לנו... יוני, יוני. זה מיוסי בנה. יוסי בנה, כאילו, התבלבלת. אתה רואה את רואה את ו... ו... <laughs> ומה שנקרא, זרם התודעה. כן. טוב, אז אנחנו נגיד תודה ליוני על המוזיקה הטובה שהביא לנו. תודה ו... לך, ו... ארון. ואנחנו גם נזמין אותו שוב. יש לנו כבר מתגבש לנו Ezra קונספט לעוד זה. שעה טובה של נכון. מעדן ויניל, אבל זה ו... בהמשך. אז תודה ליוני, תודה משה. תודה לך אהרון. תודה, תודה לדותן, תודה, תודה, תודה לאמירה. תודה לכם. ותודה לכם כמובן שבלעדיכם אין לנו תוכנית. בשבוע הבא עוד מעדן ויניל, ואנחנו מקווים שגם בשבוע הבא יהיה מעניין. ואנחנו מסיימים עם... דיזינגוף 99 נכון, שהבאת לנו. נכון, אם כבר, אז uh, למשוך את ה... כמו שראית את המוזה של uh, יוסי בנאי עם uh, פסקול לסרט דיזינגוף uh, 99. ואנחנו נשמע את uh, ריק יגאל. לגור איתו. לגור איתו, <laughs> ואם זה ייגמר לפני הסוף, אנחנו פשוט נחליק לרצועה הבאה ונמשיך. כן. תודה. איתנו... אנחנו כאן בשבילכם, אם אתם רוצים להתארח כאן בתוכנית, יש לכם אוסף תקליטים, תודיעו לנו. תכתבו נשמח, לנו. נשמח, נשמח לארח אתכם. או לצלצל אלינו. כן. 5011834, עולמי שלך, אהרון. אוגל, לעיתון קול. לעיתון קול, נכון. ואם אתם רוצים המלצה, הנה יוני כאן ימליץ לכם במתי שתרצו. מתי שתרצו, בשמחה. כן. ביי. בעיתות. דף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. <מח> ניתן גם להאזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו.